Pirate Rock. The home of rock music. Maggie Lindemann, Crash and Burn här i Pirate Rock. Vi tänkte att vi skulle ringa upp då Joakim Brodén, den gamla sångfågeln ifrån eh, Sambaton. Jag älskar gamla sångfågeln också. Uppe på det där. Högre upp där va? Vi testar. Vi testar. Den som lever, den får se. Hallå? Hallå, där. Nej men gud, vad fort du svarade, det kom knappt en signal. <skratt> <skratt> är det så där att du sitter på toa nu och läser och så ringer det så är man på dig med en gång liksom. <skratt> ja, nästan toa, men jag sitter i studio faktiskt jag väntar på samtalet. Så. Ah, ja, men då så. Ja, det, det känns så. som det är standard. Antingen så klickar man bort när man sitter på toaletten eller så är man en sån toapratare. pratare. jag sitter och bajsar. <skratt> och som bara sitter och uh, försöker dölja alla hemska ljud. Ja, liksom. <skratt> exakt. Hur mår du Joakim? Det är jättebra tack, för dig själv? Jo, det fungerar, jag brukar säga det, jag är inte så påverkad av all den här skiten som är Men allt runt omkring är det, så ja. att man blir påverkad av det istället Ja just det jag, eh, brukar, eller Man brukar alltid få höra att Sabaton är det band i världen i stort sett Som jobbar allra mest och turnerar och hela grejen Hur har allting varit nu det senaste året? Nej, vi kan ju inte säga att vi har turnerat särskilt mycket i alla fall. Nej, Nej. precis. <laughs> Men ni jobbar Men, på ändå, förstår jag. Vi gjort? Ja, absolut. Vi är ju inne i studion nu och håller på att spela in ny platta. Vi ska ju, ja, Som sagt, det spelades ju in förra året också. Vi släpper ju Livgardet nu. Och sen uh, håller vi på med ja, ny skiva. Aha. Exakt nu. Jag är i studion faktiskt, just nu. Men har ni möjligheten att, att vara tillsammans allihopa? Liksom, ni hänger ändå så pass mycket. Ja, inte så mycket som vi brukar eller vill. Liksom så. men Det är klart, har man varit på turné nio månader av ett år, då är det väl skönt att inte se, ja. <laughs> se folkarna på ett tag, liksom Men det har ju varit lite jobbigt det här året, att, eller senaste tolv månader om man säger så. Att vi har sett så lite av varandra, ja. som liksom man är van vid det så mycket. Så att vi har ju faktiskt synkat ihop några gånger. Ja, vi gjorde en inspelning bland annat med... Livgardet och lite annat här i slutet eller mitten på förra året. Och sen har vi gjort lite musikvideos. Och sen så har vi gjort skivan nu. Och... Så att vi har sett till att vi har fått synas några gånger i alla fall. Ja Hallå, det är en så, ja, det. Är viktigt att hålla härligt i, stu ja, i studion så har jag fått se, se folk fast i olika, olika, äh, olika konstellationer. Att först är jag, jag i studion så kommer Hannes in och lägger trummor och sen... Mm. Och i hans hem och så träffar jag Chris och Tommy som kommer upp här och lägger bas. Och så. Ja. så det har väl varit lite ensammare för de andra än för mig. Ja, är men är du med hela tiden i studion, eller? Japp. Yep. Liksom, jag är inte ensam om att skriva, men det är liksom jag som sitter på för, gör förproduktioner och allting sånt där. Så att, vad ska man säga? kapellmästare kanske? Ja, kapell. Var <laughs> <laughs> vad fint det ja, lät. Det lät jättefin, faktiskt. Men vad har du, känner du att du har fått någon inspiration till att skriva musik nu- när det har varit som det har varit liksom? Ja, det, ja och nej. Alltså, det är väl inte så att man är sugen på eh, hela konceptet- att bli klar med en skiva och sen inte veta när man kan släppa den- eller när vi kan turnera på den. Mm. Men det andra, just det här med inspiration- jag vet inte, jag, jag tycker att det, det är lite lätt att det blir för flummigt, eh, i, i hela den där kreativa processen. För att jag tycker att jag själv, man får inget gjort om man sitter och väntar på inspirationen. Man lär ju liksom skapa de förutsättningar själv för att man ska få inspiration. Minimera det som tar bort det, inspiration, maximera det som ger en inspiration och sen sätter man så där. Och det är ju inte förrän man kopplar ifrån telefonen och får ha tråkigt en halvtimme för en hjärnan börjar snurra. Man är så van vid mm. input från spelar om man sitter och swipar på social media eller vad man än gör. Mm. Men att man hela tiden har någon input. Hjärnan får aldrig vila riktigt. Och det tar liksom, ja, åtminstone en kvart, en halvtimme av att ha tråkigt och inte göra någonting eller bara spela musik eller ja, innan det börjar funka. Och det måste man tvinga sig själv till. För då kan inspirationen komma. Liksom. Snyggt. Det är lite läskigt för man sitter ju med telefonen väldigt mycket i handen. Ja, herregud, jag blir mycket gladare. Jag säger så här, jag älskar teknologi. Jag har ingenting emot social media heller. Jag är åsikten att det är människor som inte klarar av social media. <laughs> jag är först hålla med. man ska inte kasta massa skit på alla de människor som har gjort, gjort det möjligt för folk att hålla kontakt med varandra över världen. Nej, nej, nej. Klart saker kan förbättras, men att liksom, det är upp till oss att inte använda det för mycket. Liksom. Nej, precis. Trilla dit fullständigt. Men du, låten vi ska höra alldeles strax Livgardet. Det står att det handlar om 500 jubileum utav Livgardet. Jag måste faktiskt erkänna, jag vet inte riktigt vad detta är. Nej, då är vi två. Ja, det är så. Ja. Det är ett svenskt regiment, ett av världens äldsta faktiskt. Ja, precis det vi jag ju stamma från. 16, 16 man som blev utvalda att vara Gustav Vasas livvakt 1521. Jaha. Som var Dalkarar. Det hade hade var livvakt redan då. Ja, det ju fräckt, Bodyguards. Hur, kom, hur blev detta beslutet att ni skulle få göra den här låten? Och sen så har det väl varit ett samarbete med Försvarsmakten som sen stoppades på, någon, på något sätt, va? Ja, alltså egentligen vi, vi var ju lite inte exakt medvetna om, vi, klart vi till Livgardet. De slogs ju både vid Narva tåget över Bält. De var med vid Ja, ja, egentligen det. Svenska kungar har varit, har de varit under den tiden vi stred. Liksom. Ja. Eh, så att, eh, det är ju deras funktion. Men eh, vi, det var faktiskt Försvarsmakten eller Livgardet själva. Vi pratade med dem redan tidigt under förra året. Liksom, om att göra något ihop eh, och för det här 500 årsfirandet. Jag tyckte det var en alldeles fantastisk idé. Så jag började ju mentalt skriva låten. Samma kunde jag hörde talas om det. Och sen mänga. under... Eh, Ja, när vi var hemskickade från Ryssland på grund av ett visst virus då, mm. Så satte jag och Chris oss i en sån två veckors karantän uh, utifall. Vi ja. ville inte komma hem till familjer med potentiellt den där saken. Man visste inte känd. så mycket om det då. Ja, ja, precis. Måste säga så. så att vi satt oss i två veckors karantän och började skriva lite låtar. Och det här var en av dem då. Vi hade en idé som vi ville göra. Mm. Och uh, sen när det här föll igenom. För vi det såg jättebra ut. Det har varit en jävligt kul sak att göra tillsammans med Livgardet. Då, men på lite högre nivå, jag tror inte det här är på liksom, ja, militärnivå utan snarare närmast politisk nivå. Då var det lite känsligt med Sabaton som har sjungit om svenska stormaktstiden. Och sen så Sabaton som har spelat på Krim och Sabaton som har spelat i Ryssland. och ja Tyvärr det det så blev det inget. Då. Men inget element inge, inge mot uh, Livgardet. De får ju göra vad vad de vill och inte. Ja. Men det betyder ju inte att vi inte kan göra låten. Nej, precis. Och ni bestämde ändå att ni ville släppa låten även om det inte blev ett samarbete då, så att säga. Jajamän. Jag, jag tyckte... Att... Jag... Vad ska de göra? De kan ju inte stoppa oss och sjunga om Livgar. Nej, nej, nej. <laughs> <laughs> jag luvir... Men när jag lyssnar på låten, och jag har hört den kanske tio gånger här nu, och jag tycker att den påminner om någonting som jag sjung i skolan. Yes. I... Va, va... <här, här ligger jorden. Är det, heter låten så? Här ligger jorden? Ja, jorden, det är en salm. Ja, det är en salm, äh, för jag tänker kyrkan, åh, men jag kan så, inte sätta fingret på det. Jo, men det är det. Ja. Första, när du hör refrängen i introt, ja. och den sista refrängen, då är det ganska exakt som melodin från salmen Här ligger jorden. Men inne i låten, de två gånger den kommer in i låten, då är vi modellera om den till moll så då är den delvis likadan, men ändå, ja... ja. Där. Lite ombyggd. men nej det är ju kom... för låten är faktiskt salmen härlig i jorden Ja ah, vad härligt, vad skönt det. För när man hör en sån där grej så tycker man Åh oh, det här känner jag igen, det här nej, känner jag ja, vis, Men man vis. kan inte sätta fingret på det, finns det någon jobbigare känsla Nej någon? det är där jobbig Nu fick jag äntligen svar, jag borde ringta <laughs> Ja tagit. nej det, det är, jag, jag, jag kan ju avsluta Diskussioner och gå och googla Bara för att jag inte kommer på något ah, ja. <laughs> det är här. Men det här blir svårt att googla på så att säga Men du vi ska alldeles strax lyssna på låten Du jag pratade bara med Scott nere på på Spinroad Records heter det var Nere i Lindome där Som trycker vinylen Yes Han var rätt trött på eran vinyl här nu För du ska lägga krut och grejer på Han sa att det är det ja. första jag har gjort i hela mitt liv Stack, Stackars människor och får rengöra de där maskinerna Vi står där och glada hårdrockare Och blåser och har tryckluft Och ibland försöker vi blåsa Det bara flyger krut och på höger och vänster vi ha det där Vem kom på den här idén Att du ska lägga krut på vinylen man vill ju göra något annat något som är kul. Liksom. Det är inte så att det har hänt så jävla mycket kul för oss musiker den sista tiden. Liksom. Nej, nej. Så att, och vi tycker ju själva att det är kul med vinyler och udda utgåvor och allting sånt där. Och, ja, det är Sabbathon det handlar om livgardet, vinyl. Tre kronor krut. Klart som fan! <laughs> och jag älskar det! Ja, det är fantastiskt. Fantastiskt, ja. Vi tackar sen så hemskt mycket, Kim Lycka till, och så hörs vi när du börjar närma sig nytt skivsläpp, hoppas jag, mitt innan. Mm. Det får vi göra. Får du ha det så bra, Harry? Tack, tack. Hej hej. hej, hej! Hej då! Hej! Hej! Där. Fan vad trevlig. Ay, Så trevligt Krut på plattan och allting Vilken nu... grej, yeah. om man, tänka boxen Nu ska vi lyssna då på Livgardet, Sabbatons eh, nya singel som släpps idag Och då var det salmen eh, på vår jord Ja precis Så hette den, mm. som eh, kan ni lyssna på i första och andra refrängen Och sen går det i av tydligen, <laughs> ja. andra refrängerna Men nu tar vi den, Sabaton och Livgardet vår var det viger sitt Gör vad som synes omöjligt på det framtidens spår.